Partiamo dal termine, il termine maranza ovviamente viene utilizzato dai media in questo momento per identificare dei ragazzi che sono comunque quelli che una volta potevano essere chiamati, non lo so, per anni ancora molto tempo prima i terroni, successivamente i come si dice a Roma, i coatti delle periferie, i zarri, cioè ogni tanto, diciamo che la società usa queste terminologie per identificare un gruppo di persone. In questo momento, Maranza viene utilizzato per identificare ragazzi che nella maggioranza dei casi sono di seconda generazione, nati in Italia da genitori stranieri, quindi partiamo proprio da questo dalla terminologia e dal linguaggio, cioè periodicamente si usano delle parole per identificare un gruppo di persone. In questo momento, diciamo che come si dice, il focus è proprio su questo, quindi viene molto strumentalizzato questo termine, no? anche nel libro Comunque ce lo siamo chiesto mentre io stavo lavorando alla nota editoriale chi sono i Maranza, no? Ce lo siamo chiesto anche noi. In realtà poi sono i media che ne fanno un uso di queste parole, no? Periodicamente. Quindi in questo momento i maranza, i media usano questa parola per identificare questi ragazzi. Non sempre sono di seconda generazione nati in Italia, a volte sono dei ragazzi che sono arrivati qui anche da piccoli, però uscendo da questo ci sono tante tante altre cose da dire. Certo, no? proprio sul termine, eh, quindi insomma, comunque viene utilizzato in senso dispregiativo. Un po' classista e razzista. Sì, ma questo viene fatto da un, da un, da un certo lato politico e, di, e mediatico, ovviamente. Ad esempio, noi ci siamo chiesti anche a livello etimologico, no? Da dove potesse venire questa parola: da maranza, da Zanza, che è una parola che si usava a Milano, una parola che si usava anche prima. E la parola maranza adesso è sotto i riflettori, ma si è sempre utilizzata. Non magari a Bologna, non magari a Milano, non magari a Roma, per esempio io sono di Roma, ma a Milano si usava. A Milano era già una parola che si utilizzava quindi è stata presa in prestito questa parola e viene usata in modo dispregiativo assolutamente sì sì sì ma chi sono questi ragazzini perché appunto la, la cosa per cui si comincia a parlarne almeno qui a Bologna è che ci sono veramente è un fenomeno nuovo questo di tanti giovanissimi nelle manifestazioni in modo così anche abbastanza spontaneo non organizzato che manifestano la propria rabbia secondo me questo fotografo ha un momento in cui fare politica interessarsi di quello che ci succede Intorno è cambiato. Prima noi identificavamo, secondo me, le persone che si occupavano di alcune tematiche come ragazzi magari provenienti dai centri sociali o da alcune aree comunque diciamo antagoniste. Oggi questa cosa è cambiata tantissimo e lo possiamo vedere. Ci sono persone che scendono in piazza perché si interessano ad una causa e non necessariamente si sentono di appartenere magari a, a un partito politico o comunque di rappresentare magari i centri sociali o come prima, no? Dici rappresento la faccio parte della sinistra, non, non è più questo, è cambiato il mondo, e nel 2025 pensare che chi scende in piazza a manifestare lo fa perché appartiene ad un gruppo organizzato, secondo me è sbagliato, cioè, oggi è istintivo, ci sono dei ragazzi che si sono sentiti coinvolti e sono scesi in piazza, poi senza stare qui a sindacare se lo hanno fatto, l'hanno fatto bene, hanno l'hanno fatto male o i mezzi con cui l'hanno fatto, io sto analizzando questo, mi sembra proprio che è chiaro ed evidente che è cambiato proprio il modo anche di protestare, di in piazza, oggi è istintivo, ci sono tanti ragazzi che probabilmente non l'avrebbero fatto qualche mese fa magari per un'altra causa e lo hanno fatto in questo momento perché si sono sentiti eh, toccati e coinvolti, senza appartenere ad un gruppo magari organizzato o a ai centri sociali ad esempio. però quello che ci interessa capire è se questa rabbia che viene espressa viene espressa anche per non so per una sorta di futuro negato ma io penso che sia un escalation cioè non è una situazione quello che stiamo vedendo adesso è il risultato di qualcosa che già c'era già prima fare finta che queste persone non esistano secondo me è questo che è sbagliato cioè questo è un risultato di qualcosa che già esiste quando tu ti senti negata ad esempio la cittadinanza italiana sei marginale Non vedi un futuro davanti a te, sei magari sempre comunque sotto l'occhio del mirino, come ho scritto io, perché la profilazione razziale esiste in Italia, è inutile che ci giriamo intorno. Questa profilazione razziale avviene giornalmente e colpisce persone che hanno un colore di pelle diverso da quello che è, che è l'Italia di una volta. Perché ormai non si può più pensare che un ragazzo nero che cammina per strada o con la pelle come la mia, magari che passiamo il termine proprio per capirci, olivastra, è un immigrato o è qualcuno che viene da un'altra paese, no? è un ragazzo, può essere benissimo un ragazzo nato in Italia, cresciuto in Italia come tutti gli altri, però casualmente quando devono fermare qualcuno, fermano comunque lui e questo succede giornalmente, questa cosa succede e è normale che cresce una rabbia, ma questo è uno dei tanti motivi, c'è una disparità a livello sociale ormai enorme, lo vedo io quando vado a lavorare nelle scuole, ogni tanto vado a fare degli incontri nelle scuole, quando vado a degli istituti tecnici ad esempio, il 90% dell'utenza di un istituto tecnico per eh, lavoro meccanico, comunque di ragazzi cosiddetti di seconda generazione, quasi come se non si veda ancora in Italia la possibilità che un ragazzo che ha genitori immigrati possa diventare comunque anche lui un avvocato, un dottore, questa cosa qui cambierà sicuramente come lo è, come è già cambiata in altri luoghi. Io penso che quello che sta succedendo in Italia è una cosa che è successa in tanti altri posti del mondo e anche in Europa. Questa cosa va accompagnata, questo cambiamento non va diciamo, combattuto in qualche modo perché queste persone in tanti casi, non dico in tutti, si sentono parte di questa società. e Quindi non stanno andando contro questa società, stanno protestando perché? Perché non vengono riconosciuti i loro diritti spesso.